Alardeko kontuari buruz, eh, erabaki hori nahiko, nahiko impactu handia egintzizkegun bilduren bost zinegotziei. Orduan, momentu hortan oso Beroan, esango nuke, oso reakzio gogorra izan du da. Baloratu dugu gure koalizioko agintarien erabakia, iduritu zitzaigun gogorregi, eta egia esan izan duzen guretzat erabaki nolabait injustoaz, eta herriko baseak beste beste modu batez baloratzen zuen, eta... E... Horren eraginez eh, erabaki genuen eh, baihiruek eh, edo, edo lauek eh, gure, gure kargu auztia. Gero, bueno, denbora pasada, hausnarketa eh, indugu jendia kaletik eh, etorri zaigu protestan, nola orain dela bi urte 2000 maikako ekanean hartu genuen kompromisoa hemen. Herriko jendearen edo Interesak edo arazoak eh, konpontze jo laguntzea eta eta bueno, erantzunkizuna serio hartu genuen, eta, eta hortan ginen eta hortan egin dugu lana bi, bi urte hauetan. Eta egia esan hori balatuuta eh, gero kaleko jendiak gureana etorri eta zuten ulertzen nola, eh, nola usten hal genuen hain. Eh, Errez ez dakit, baina modu horretan nola guzten algenon gure gure kizuna. Eta gero beste aldetik nire partidua Euskal Alkartasunako agintariek niri e, apoiatu naute. Eta hori baloratu eta go, oso gohorra izan balin bada ere erabaki erabakidut e, martxatras ematea eta itzultzea nire e, zinegotzik argura ori izan da prozesua. Alkateak eh, espikatu du nola budalecetik dago dago eh, da, norma bat esplikatzen duena nola nola hein hartuten. Irunaka deituko dute listako bueno zerrendan eh, agertzen diren pertsona guztiak. Irunaka lemisiko hiruak eta onartzen badute sartuko dira, ez badute onartzen urrengo urrengo zerrendako partaideak. Deit eh, abisatuko dotik. Es da, es da nere